Розділ 2. Тиждень по тому. Тема Г.П. Гитка нині погода, адже так? Щиро, ваша Е. Три хвилини по тому. А.В. Перше – дощ. Друге – сніг. Третє – сніг з дощем. Щиро, ваш Лео. Дві хвилини по тому. Бо ви ще досі ображаєтеся? 50 секунд потому. Я й не був ображений? 30 секунд по тому. Чи ви, може, із заміжніми жінками не спілкуєтеся? Хвилина тому. Чому ж? Хоча мене дивує, навіщо заміжні жінки спілкуються із незнайомцями, як оце я? 40 секунд по тому. У вас там що? Багато таких? Якою частиною зцілення від Марлен є я? 50 секунд по тому. Чудово, Еммі, ви потроху повертаєтеся до форми, а то вже здалися мені дещо слабкою, розгубленою та сором'язливою. Півтори години по тому. Любий Лео, якщо серйозно, то мушу вам зізнатися. Мені дуже прикро за отой минулий лист із семи пунктів. Я прочитала його кілька разів, і звучить він справді жахливо, а надто якщо читати тихо. Проблема в тому, що ви не знаєте, яка я, коли щось подібне кажу. Якби ви мене тоді бачили, то не гнівалися б узагалі. Так мені здається. Повірте, я не належу до когорти розчарованих жінок. Розчарування з чоловіками не виходять за межі природних розчарувань у чоловіках, себто обмежені чоловіки, звісно, існують у цьому світі, але мені пощастило. Мені щодо цього ведеться навдивовижу добре, якщо так можна висловитися. Мій цинізм – то радше спорт і гра, аніж злість і помста. До речі, я дуже ціную, що ви розповіли мені про Марлен. Хоча я оце щойно подумала, що ви, власне, нічого мені не розповіли про Марлен. Якою вона є чи була жінкою, як вона виглядає, який у неї розмір взуття, яке взуття вона взагалі любить. Годину по тому. Люба Еммі, не гнівайтеся, але не маю бажання просторікувати про те, яке взуття Марлен до смаку. На березі моря вона зазвичай ходила боса, це можу сказати точно. Тепер мушу вбігти, бо до мене прийдуть гості. Приємного дня, Лео. Три дні по тому. Тема «Криза». Любий Лео, власне, я твердо вирішила чекати вашого наступного листа і не писати сама. Я, звісно, лінго-психологію не вивчала, однак у мене в голові крутяться одразу дві думки. Перша, я наче з нічев'я сказала вам, що не просто заміжня, а й щаслива у шлюбі. Друга, від вас я отримала найбезрадіснішу відповідь за весь час нашого спілкування, яке триває ось уже більше року. Після цього ви взагалі не виходите на зв'язок. Чи означає це, що я вам більше не цікава? Чи означає це, що я вам більше не цікава через те, що заміжня? Чи означає це, що я вам більше не цікава, бо ще і щаслива у шлюбі? Якщо це правда, то будьте чоловіком і прямо мені про це скажіть. З найкращими побажаннями, Еммі. Наступного дня без теми. Пане Лео, Наступного дня без теми. Лео, аго. Наступного дня без теми. Гівнюк. Два дні по тому. Тема «Приємний лист від Емі». Привіт, Еммі. Як же приємно повернутися додому після напруженого відрядження до Бухареста. Неблагословенного красою та скромного на фарби, де ще й навесні панує хуга та мороз. Увімкнути комп'ютер, зазирнути до поштової скриньки і серед п'яти сотень нікому не потрібних, жалюгідних повідомлень знайти чотири листи від пані Ротнер, знаної своїм красномовством і точністю висловлення думок. І ось я, наче той змерзлий румунський ведмідь, сподіваюся прочитати кілька милих, сердечних, кумедних, теплих речень. Відтак такої ейфорії відкриваю перший лист і, що ж бачу, гівнюк. Щиро вдячний за привітання. Еммі, Еммі, знову ви собі щось нафантазували. Мушу вас розчарувати. Мене геть не обходить, що ви щасливі у шлюбі. Я ніколи й не збирався пізнавати вас докладно, себто докладніше, ніж це дозволяє обмін повідомленнями. Ніколи й не хотів знати, як ви виглядаєте. З ваших листів я малюю собі власну картину того, як ви виглядаєте. Створюю власну, Еммі Ротнер». Ваші риси залишилися такими ж, які були на самому початку нашого спілкування. І байдуже, чи ви тричі невдало вийшли заміж, п'ять разів щасливо розлучилися, або щодня у вас нове ще вільна, а в суботу ви знову невгамовно незаміжня. Проте я з жалем констатую, що спілкування зі мною додає вам неспокою. Також дивує мене ще дещо. Нащо, щасливій у шлюбі, нерозчарованій у чоловіках іронічно кмітливій, чарівній та впевненій у собі невизначеного віку жінці з 37-мим розміром взуття, так багато спілкуватися з незнайомцем, часом похмурим, побитим стосунками, схильним до криз, з поганим почуттям гумору професором, і ділитися з ним особистим. Як на це, власне, дивиться ваш чоловік? Дві години по тому Спершу, найважливіше. «Ведмідь Лео із back from Bucharest. Ласкаво просимо додому. «Пробачте, загівнюка просто з язика зірвалося. Звідки ж мені було знати, що я маю справу з таким позаземним чоловіком, якого аж ніяк не розчаровує звістка, що його вірна і саркастична подруга за листуванням уже заміжня? Звідки мені було знати, що я маю справу з чоловіком, який краще створить власну Емі Ротнер, аніж познайомиться з нею справжньою? Якщо ваша ласка, то я вас трохи спровокую. Фантазуйте, скільки завгодно, любий лінгвопсихолог Лео, до справжньої Емі Ротнер ви так і не наблизитеся. То що вас провокувала, ні? Так я й думала. Боюся, що все якраз навпаки. Ви мене провокуєте, Лео. «Маєте незвичну, але дивовижну рису, зацікавлювати мене все більше і більше. Ви хочете про мене знати все і нічого водночас. Ви демонструєте надзвичайний інтерес до мене та цілковиту його відсутність. Це мене бентежить, мушу визнати. Утім, можливо, ви самотній румунський вовк, який не може подивитися жінці у вічі». Такий вовк, який до смерті боїться справжніх стосунків, вовк, який постійно мусить створювати собі уявний світ, поза як не знаходить собі місця в реальному. Може, маєте комплекс жінки? Ет про це я його хоче запитала, бо Марлен, може дасте номер телефону її чи її іспанського пілота? Жартую, Лео, не ображайтеся тепер на мене три дні. «Лео, я на вас підсіла. Ви мені подобаєтеся. Дуже подобаєтеся. Дуже, дуже, дуже. Я просто не можу повірити в те, що ви не хочете мене побачити. Це не означає, що ми повинні зустрітися насправді, якраз навпаки. Хоча я залюбки дізналася б, як ви виглядаєте. Це багато що пояснило б. Тобто це пояснило б, чому ви пишете так, як пишете. Бо ви виглядали б так, як виглядає кожен, хто так пише». А мені ой, як кортить дізнатися, як виглядає кожен, хто пише, як ви. Розумієте? До речі, я не хочу розмовляти про свого чоловіка. А ось ви можете сміливо розповідати про своїх жінок, якщо такі є не лише у вашій поштовій скринці. Можу також давати вам хороші поради стосовно взаємини з жінками, бо я ж сама жінка, а от щодо мого чоловіка... Грасть, скажу. У нас із ним чудові гармонійні стосунки і двоє дітей, яких він люб'язно взяв із собою з першого шлюбу, аби вберегти мене від складнощів вагітності. Таємниць між нами немає. Я розповіла йому, що частенько переписуюся електронною поштою з приємним лінгвопсихологом. Він запитав, ти хочеш із ним познайомитися? Я відповіла, ні. Він запитав, і що з цього має вийти? Я... Та нічого. Він – то нехай. Ось і все. Більше він знати не хотів. Більше розповідати не хотіла я. Більше про нього я не хочу розмовляти. Гаразд? Отож, любий ведмедю, повернімося до вас. Як ви виглядаєте? Розповідайте. Будь ласка. Усього найкращого. Еммі. Наступного дня. Тема – тест. Любеємі, ви теж часто змінюєте настрій стосовно мене. Хто заплатить нам за час, що ми проводимо одне з одним, одне без одного? А як щодо роботи і родини, все це вам не заважає? Мабуть, кожне з ваших двох дітей тримає по бурундуку або що. Бо звідки у вас дозвілля, щоб так інтенсивно та наполегливо спілкуватися із незнайомим ведмедем? Отож, ви хочете неодмінно знати, як я виглядаю. Маю один з догад тож запропоную вам гру. Граця геть божевільна, проте маєте ж ви мене з іншого боку взнати. Впевнений, що серед, скажімо, 20 жінок одразу знайду єдину та неповторну еміротнер, але ви серед 20 чоловіків справжнього Лео не впізнаєте. То що, хочете такий тест? Якщо погоджуєтеся, то можемо узгодити умови. Приємного дня, Лео! П'ятдесят хвилин по тому. Звісно, я погоджуюсь. То ви все-таки справжній шукач пригод. Дозвольте спершу деякі міркування, але ви на мене не ображайтеся. Я розраховую на те, що ви мені не сподобаєтеся, любий Лео. А шанси такого розвитку подій досить високі. Бо чоловіки мені принципово не подобаються, окрім рідкісних винятків. А чи сподобаюся вам я? Ліпше я нічого не казатиму. Ви вважаєте, що впізнаєте мене одразу. Тоді матимете уявлення, як я виглядаю. А до того? 42 роки тендітна, доладна, енергійна, з темним коротким волоссям. Бажаю вам успіхів у впізнанні мене. Тільки як ми все це реалізуємо? надішлемо одне одному по 20 світлин, серед яких буде одна справжня? Усього найкращого. Еммі. Дві години по тому. «Любаємі, я пропоную зустрітись особисто, але ми перебуватимемо в натовпі людей. Можна обрати, до прикладу, велике кафе «Гюбер» на Ергалштрассе. Певен, знаєте це місце. Там зустрічається дуже різнобарвна та різноманітна публіка. Ми з вами оберемо відрізок часу в дві години, і упродовж цього часу обоє перебуватимемо там». Люди постійно приходитимуть і йтимуть геть, і в натовпі ніхто і не похопиться, що ми одне одного визираємо. Що ж до вашого можливого розчарування, то якщо моя зовнішність не задовольнить ваших побажань, то нам не обов'язково потрібно видавати таємницю нашого справжнього вигляду після зустрічі. Цікаво, чи ми впізнаємо одне одного і яким чином, а не те, як ми насправді виглядаємо. Ось, що я думаю. Знову повторю, я не хочу знати, як ви виглядаєте. Я хочу вас упізнати. І я таки впізнаю. До речі, ваш попередній опис уже недійсний. Ви для мене трохи помолодшили, незважаючи на чоловіка і дітей, пані Емма Ротнер. Дозвольте ще дещо. Мене надзвичайно тішить, що ви постійно наводите цитати з моїх старих листів. Отже, ви їх зберегли. Мені це лестить. Що скажете щодо моєї думки про зустріч? Усього найкращого, Лео. 40 хвилин по тому. Любий Лео, тут виникає проблема. Якщо ви мене впізнаєте, то знатимете, як я виглядаю. Якщо я вас впізнаю, то знатиму, як виглядаєте ви. Але ж ви взагалі не бажаєте знати, як я виглядаю. Я боюся, що ви мені не сподобаєтеся взагалі. То так завершиться наша з вами захоплива історія? Перефразую своє запитання. Ми мусимо конче одного впізнати. І все заради того, щоб припинити листування? Ні, то надто висока ціна за мою цікавість. Тоді вже краще зберегти свою анонімність і доскону отримувати листи від ведмедя. Цілую, Еммі. 35 хвилин по тому як цікаво. Мене наша зустріч не тривожить. Ви мене не впізнаєте. А я маю настільки чітке уявлення про вас, що воно може лише підтвердитись. Якщо ж це уявлення, попри мої сподівання, не підтвердиться, то я вас просто не знайду в натовпі. Тож продовжу орієнтуватися на створений моєю уявою образ Емі. Цілую, Лео. Десять хвилин по тому. Шановний знавець усього Лео, ви мене мало не до сказу доводите оцим своїм точним знанням, як я виглядаю. Це нахабно. Слід було хоч раз це сказати. Маю ще одне запитання. Коли ви розглядаєте мій уявний образ, то я вам хоч трохи подобаюся? Вісім хвилин по тому. Так, так, так, подобаєтеся. Та хіба це важливо? П'ять хвилин по тому. Так, це дуже важливо, пане моралісте. Принаймні, для мене це важливо. Мені до вподоби, коли перше я подобаюся, мені до вподоби, друге коли мені подобаються. Сім хвилин тому. Хіба недостатньо, коли третє ви собі подобаєтеся? Одинадцять хвилин тому. Ні, для цього я надто нахабна. Тим паче, що людина подобається собі значно більше, коли вона й іншим до вподоби. Ви хочете, чотири, подобатися лише своїй поштовій скринці. Адже так, вона, скринька ваша, терпляча. Для цього і зуби чистити не треба. Вони у вас ще є, до речі? Чи це вже також неважливо? Дев'ять хвилин по тому. О, нарешті я потурбувався про пришвидшення кровообігу Еммі. Давайте поки закриємо цю тему. Створений мною образ Еммі подобається мені надзвичайно. Інакше я не думав би про неї так часто. Годину по тому. То ви часто про мене думаєте? Лео, я про вас також часто думаю. Мабуть, нам таки не варто зустрічатися на добраніч. Наступного дня. Тема «Будьмо». Привіт, Лео. Пробачте, що так пізно турбую. Ви часом не в онлайні? Може, вип'ємо червоного вина? Кожен наодинці із собою, звісно. Мушу зізнатися вам, що я вже п'ю третій келих. Якщо ви взагалі не п'єте вина, то зберешіть мені і скажіть, що часом за можете випити келишок чи пляшку вина просто так, без нагоди. Я, власне, не терплю два типи чоловіків – п'яничок і геть непитущих. Ре. Вип'ю ще четвертий келих, доки не нап'юся. Даю вам останній шанс сьогодні. Ре. Прикро, що шансом ви так і не скористалися. На добра ніч. Наступного дня. Тема «Прикро». Люба Емі, мені насправді дуже прикро, що я пропустив нашу північну зустріч біля комп'ютера. Інакше я з випив би келих вина з вами. За ваше здоров'я та проти віртуальної анонімності. А можна мені білого, а не червоного вина? На щастя, я не мусив би вам брехати. Я не п'яничка, але не непитушчим себе назвати не можу. Відтак я частіше п'яний, аніж тверезий. От, наприклад, Марлен, пригадуйте її, не пила і краплі алкоголю. Вона його не зносила. Ба більше, вона не зносила ані краплі алкоголю, що його пив я. Розумієте, у такі моменти люди починають емоційно жити одне проти одного. П'ють або обоє, або не п'є ніхто. Отож, як я вже сказав, дуже прикро, що я не зміг пристати на вашу опівнічну заманливу пропозицію. На жаль, повернувся додому надто пізно. Наступного разу неодмінно складу вам компанію. Лео. Двадцять хвилин по тому. Надто пізно повернувся додому. «Лео, де це ви ночами бродите? Невже тут замішана наступниця Марлен? Якщо це так, то мусите мені все докладно про цю жінку розповісти, щоб я могла вас відмовити від зустрічі з нею». Інтуїція підказує, що вам рано зустрічатися із жінками, ви ще не готові до наступних стосунків, і взагалі у вас є я. Створений вами образ мене набагато ближчий до вашого ідеалу жінки, ніж якась не знати, звідки прийшла нова знайома з якогось прикрашеного червоним оксамитом бару. Для одиноких професорів-ведмедів о другій годині ночі, а то й пізніше. Тож у майбутньому залишайтеся ліпше вдома. Ми з вами ближче до опівночі вип'ємо покелишку вина, гаразд, нехай вже білого. Після цього ви втомитеся, підете спати, щоб наступного дня натхненно писати нові листи богині зі своїх фантазій Емі Ротнер. Зробімо так. Згода? Дві години по тому. «Люба Емі, як же приємно, що ви знову влаштовуєте мені такі чарівні сцени ревнущів». Знаю, це так по-італійськи, але мені однаково сподобалося. Щодо моїх знайомств із жінками, то гадаю, що ми ставитимемося до них, так як до вашого чоловіка, двох дітей і їхніх шести бурундуків. Тут усе це не має значення. Тут нас лише двоє – ви і я. Ми триматимемо зв'язок, допоки одному з нас не забракне повітря чи бажання спілкуватися далі. Проте я не вірю, що це буду я. Приємного весняного дня, ваш Лео. 10 хвилин потому. Щойно згадалося. Що там з нашою зустрічею та грою Впізнай мене? Вам більше не хочеться? Невже й справді мушу хвилюватися щодо цієї дівки з бару. То що давайте зорганізуємося на післязавтра, неділю, 25 березня, з 15-ї години у переповненому кафе Гюбер. Згода? Еммі? Двадцять хвилин потому. «Ні, Еммі, на жаль, ні. Я залюбки б упізнав вас, але вже маю плани на ці вихідні. Завтра ввечері лечу до Праги, так сказати, в особистих справах. Утім, наступної неділі можемо спробувати». Хвилину потому. «З ким ви летите до Праги?» «Дві хвилини потому». «Ні, Еммі, ні». «Тридцять п'ять хвилин потому». «Гаразд, як хочете або не хочете». Та глядіть же, не повертайтеся до мене зі своїми любовними печалями. Прага, наче створена для любовних печалей, а надто наприкінці березня. Все сіре, а ввечері ви йдете до ресторану, вбраного в найтемніше на світі дерево, і просто перед очима депресивного офіціанта, який відмовляється жити після того, як обслуговував пана Брежнєва під час його офіційного візиту, їсте білі галушки та п'єте темне пиво. Після цього все йде не так. Чому не летите до Рима, там назустріч вам вийде літо, я залюбки і з вами до Рима полетіла. Наша грай з впізнанням мусить ще трохи зачекати. З понеділка їду на тиждень кататися на лижах, і, звісно, своєму вірному товаришу охоче розповідаю, з ким. Одним в душках один чоловіком, і двома в душках два дітьми. Бурундуків не беремо. За бурліцером доглянуть сусіди. Вурліцер – це наш товстий кіт. І хоч розміром він таки схожий на одноіменний музичний апарат, має усього одну платівку. А ще ненавидить лижників, тож лишається вдома. Бажаю вам чудового вечора, Еммі. П'ять годин по тому. Ви вже вдома чи досі в оксамитовому барі? Добраніч, Еммі. Чотири хвилини Потому. Вже вдома. Чекав, допоки Еммі проконтролює мої дії. Тепер можна зі спокійною душею лягати спати. Мені завтра рано виїжджати, тож уже побажаю вам та вашій родині приємного тижня на лижах. Добраніч, до зв'язку. Лео Три хвилини по тому. Ви в піжамі? Добраніч, Е. Дві хвилини по тому. А ви, мабуть, гола спите? Добраніч, Л. Чотири хвилини по тому. вам, майстре Лео, це навіть дуже еротичне запитання. Не чекала від вас такого. І щоб не порушити це так несподівано виникле між нами напруження, я ліпше стримаюся і не питатиму, як виглядає ваша піжама. Добраніч і приємної подорожі до Праги. П'ятдесят секунд по тому. Отож, спитаю голою. Хвилина по тому. Він таки бажає знати. Скажімо так, любий Лео, повідаю ексклюзивно для вашого уявного світу. Залежить від того, хто поруч. А тепер насолоджуйтеся Прагою вдвох, Емі. Дві хвилини по тому. Втрьох я їду зі старою доброю приятелькою та її партнером. Лео, вимикаю комп'ютер. П'ять днів по тому. Без теми. Любаємі, коли їздите кататися на лижах, то буваєте онлайн? Усього найкращого – Лео. Постскриптум, ви мали рацію щодо Праги. Пара вирішила розійтися. Утім, у Римі було б ще гірше. Три дні по тому. Без теми. Емі, ви вже могли б потроху вертатись додому. Скучив за вашими контрольними листами. Мені чомусь більше не хочеться зависати в оксамитових барах. «Один день по тому. Без теми. А це, щоб у вхідних листах було три повідомлення від мене. Усього найкращого Лео. Постскриптом. Вчора купив собі нову піжаму спеціально для вас. Ну, принаймні, з думками про вас. Три години по тому. Ви мені більше не пишете? Дві години по тому. Ви ще не можете мені писати? Чи вже не хочете мені писати?» «Дві з половиною години по тому. Знаєте, я можу поміняти нову піжаму, якщо проблема в цьому. Сорок хвилин по тому. «Лео, який же ви милий. Проте те, що ми тут із вами робимо, не має сенсу. Це не має жодного стосунку до наших справжніх життів. Ось тиждень катання на лижах – це те, що має стосунок до мого справжнього життя». Визнаю, що тиждень не був найкращим, але однаково хорошим, і визнаю, що не хотіла, аби все було інакше, отож було так, як було, і те, як було, мене влаштовує. Діти трохи вирядували, але ж то їхній обов'язок як дітей. Окрім того, діти не мої, про що вони мені час від часу нагадують. Утім, зрештою, відпустка була непогана. Я вже казала, що відпустка була непогана чи ні. Лео, будьмо чесними, я для вас просто фантазія, реальними є лише букви, що ви їх лінго психологічно можете зібрати в лунки і зв'язок. Я для вас наче секс по телефону, тільки без сексу і без телефону, або як секс віртуальний, але без сексу і картинок до завантаження. А ви для мене – чиста забава, агентство з питань відновлення забутих навичок мистецтва флірту. Я можу робити те, чого мені бракує. Переживати перші кроки зближення без потреби справжнього зближення. І тепер ми перед другим і третім кроками зближення, якого взагалі бути не повинно. Гадаю, ми повинні зупинитися, інакше виглядатимемо жалюгідними. Нам не 15 років, і хоча я ближче до цього віку, аніж ви, нічого не вдієш. Лео, дозвольте вам іще дещо сказати. Впродовж цієї дещо нервової, але однаково достобіса гарної, спокійної, гармонійної, веселої, навіть романтичної відпустки на лижах, я постійно думала про незнайомого ведмедя на ім'я Лео Ляйке. Так-так, уявіть собі, це ненормально, Це вже якась залежність, хіба ні? Хіба не час зупинитися? – запитує Еммі. П'ять хвилин по тому. До речі, прикро, що ваші друзі розійшлися. Підозрюю, що в Римі було б ще те пекло. Дві хвилини по тому. І як же виглядає ваша нова піжама? Наступного дня. Зустріч. Люба Емі. чому б нам принаймні не провести свою зустріч із впізнанням? Цілком можливо, що тоді нам буде дещо легше припинити зближення, якого взагалі не має бути. «Емі, я не можу припинити думати про вас, припинивши вам писати і припинивши чекати ваших листів. Це видається мені таким дешевим і прагматичним. Давайте проведемо задуманий тест. Що скажете?» Усього найкращого, Лео. По скриптум. «Описати мою нову піжаму складно. Її краще побачити та торкнутися». Півтори години по тому. Наступної неділі з п'ятнадцяту по сімнадцяту годину. Кафе Геюбера згода? Усього найкращого, Еммі. По скриптум. Лео, Лео, піжаму краще побачити та торкнутися. Оце вже відверте залицяння. Якби то не були ваші слова, то я б сказала надзвичайно нетактовне залицяння. 50 хвилин по тому. Звісно, згода. Але не можна прийти рівно о третій і піти геть з кафе рівно о п'ятій. Заборонено також надто відверто розглядати присутніх. Та й взагалі, жодних підказок. Вам не можна бігти до мене і просто так питати «Ви леоляйки, адже так?» Ми повинні дати одне одному шанс не впізнати одне одного. То як? Вісім хвилин по тому. Так, так, згода, пане професоре Елінего психології. Не наближатимусь до вас, щоб не було подальшої плутанини, пропоную заборонити листування. Напишемо одне одному лише після зустрічі. Домовилися? 40 секунд по тому. Домовилися? 30 секунд по тому. Та це не означає, що ви тепер щоночі можете сидіти в Оксамитовому барі. 25 секунд по тому. Звісно ж, ні. Мені лише в задоволення, коли ще до знайомства Еммі Ротнер вимагає від мене погодинного звіту. 20 секунд по тому. Тоді все гаразд, я спокійна. До неділі. 30 секунд по тому. До неділі. 40 секунд по тому. І не забувайте чистити зуби. 25 секунд по тому. Еммі, ви завжди повинні сказати останнє слово, адже так? 35 секунд по тому. Загалом так, але якщо зараз щось іще відповісте, то буде ваше останнє слово. Сорок хвилин по тому. Повернімося до теми моєї піжами. Я написав «Її краще побачити та торкнутися». а Ви відповіли, що то було б нетактовне залицяння, якби це сказав не я. Еммі, я таке ставлення забороняю. Я вимагаю, щоб надалі нетактовні залицяння зараховувалися мені так само, як нетактовні залицяння будь-якого іншого. Дозвольте мені бути нетактовним, як є. Отож, моєї піжами таки варто торкнутися, бо вона просто фантастична на дотик. Дайте адресу, і я надішлю вам піжаму на перевірку на дотик. Досі нетактовно? ніч. Два дні по тому. Тема – дисципліна. Оце так, Еммі. Ви, навдиво, вийжу дисциплінована. До зустрічі в кафе «Гіюбер» післязавтра, ваш Лео. Три дні по тому. Без теми. Привіт, Лео. Ви були в кафе? П'ять хвилин по тому. А вже ж? П'ятдесят секунд по тому. От, дідько, цього я й боялася. Тридцять секунд по тому. Чого ви боялися, Еммі? Дві хвилини по тому. Усі чоловіки, які, можливо, могли б виявитися Лео поза будь якою критикою. Сутозовні я маю на увазі. Перепрошую, це може прозвучить грубо, але кажу, як є. Якщо серйозно, Лео, ви справді були в кафе Гюбер між 15 та 17 годинами? Тобто не ховалися від мене в туалеті, не замаскувалися в будівлі навпроти, а насправді сиділи чи стояли, сиділи навпочіпки чи стояли навколішки, в барі чи в залі? Хвилину по тому. Так, Еммі, я справді був там. То які чоловіки, на вашу думку, могли б виявитися Леоляйки, якщо можу запитати? Дванадцять хвилин по тому. Любий Лео, мені страшно навіть докладно про це оповідати. Скажіть мені лише одне. Ви часом не були отим, е, як би це сказати, приземкуватим коротуном зі жмутом дротів замість волосся у колись білій футболці та, значебто, лижним фіолетовим пуловером, зав'язаним на стегнах, який сидів у кутку і пив щось червоне кампарій чи щось таке? Якщо то були ви... Про смаки не сперечаються, звісно. Певна, на світі багато жінок, які вважатимуть такого типу шалено цікавим та неймовірно привабливим. І я не хвилююся, а певна, що в нього з'явиться якась жінка. Проте, мушу зізнатися, на жаль, ви мені не дуже б сподобались. 18 хвилин по тому Люба Еммі Поважаю вашу чесність, що роззброїла та викрила себе. Але політика не ображати вам геть невластива. Цілком очевидно, що зовнішність для вас має першочергову важливість. Ви так розхвилювалися, наче ваше любовне життя наступного десятиліття залежить від того, яке враження на вас справить зовнішність друга за листуванням. Утім, дозвольте вас заспокоїти. Те чубати чудовисько за шинквасом, що розглядало свіжим ясце, аж ніяк не ідентифікується моєю персоною. Продовжте свій опис. Ким ще я бути не міг? І ще одне запитання. Якщо я виявлюсь одним із тих, чия зовнішність поза будь-якою критикою, чи означатиме це, що наше листування скінчиться? Тринадцять хвилин по тому Любий Лео, звісно ж, ні. Листування ми продовжимо, як і раніше. Ви ж мене знаєте, я часто перебільшую. Я чимось захоплююсь і не бажаю, щоб мені заважали. Вчора в кафе я не побачила жодного чоловіка, який здавався б мені, хоч трохи настільки захопливим, як мені пишете ви, Лео, і саме цього я боялася. На вашу сором'язливу, уважну, точну. Часом несподівано відверту, поведмедячи чарівну, інколи навіть чуттєву, принаймні страшенно делікатну манеру, з якою ви мені пишете, не схоже жодне з тих нудних облич, що були в кафе Гюбер П'ять хвилин по тому. Жодне. А може ви мене просто пропустили? Вісім хвилин по тому. «Любий Лео, ваші слова піднімають настрій, хоча я не вірю, що могла пропустити того, кого пропустити не мала. Насправді, милими, мені здалися два фріки з пірсингом, які сиділи за третім столиком ліворуч, та на вигляд їм було не більше двадцяти». Один досить цікавий чоловік, єдиний серед усіх, мабуть, вартий уваги, стояв праворуч біля шинквасу за руку з довгоногою білявою моделлю, схожою чи то на жінку-вамп, чи то на янгола. Окрім неї, він нікого і бачити не бажав. Потім симпатичний, хоч і з тупим виразом обличчя, чемпіон Європи з греблі. Ні, ото були не ви. Хто іще був? Погоничі газонокосарок у малих садках, власники акцій пивоварень, збирачі пивних кришок, насильники аташе кейсів, вбрані у святенницькі піджаки, постійні клієнти будмаркетів зі скоцюрбленими, наче гайкові ключі пальцями. Учні школи дельтапланеризму з по-дитячому замріяними поглядами, септовічні хлопчиська. Одначе, ніде жодного харизматичного чоловіка. Отож, поставлю вам страшне запитання. Хто з них – мій лінгвопсихолог? Хто – мій Лео Ляйке? Невже я втратила його того доленосного недільного вечора в кафе Гюбер? Півтори години по тому. Не хочу здаватися пихатим, Люба Емі, але я знав, що ви мене не впізнаєте. 40 секунд по тому. Лео, який з тих чоловіків ви? Скажіть нарешті! Хвилину по тому. поговоримо про це завтра, бо в мене зараз зустріч. Не забудьте подякувати Господу за те, що вже знайшли свого чоловіка на все життя. Понад те, дозвольте сором'язливу ремарку. Ми не говорили про вас, а ви й не похопилися. Якась жінок була Еммі Ротнер. Утім, про це зранку. Усього найкращого. Ваш Лео. Двадцять секунд по тому. Що? Ви мене отак залишите? Ні, Лео, ви такого не зробите. Негайно пишіть мені, чуєте? Ну, будь ласка. Півтори години по тому. Ні, не з'явиться. Мабуть, він усе ж оте чудовисько.